Johnson, a .a. Avsnitt 17 av Korvkasten är igång. Åh, energi. Jag, jag sitter och tänker lite, vad fan ska jag kunna göra? Vad fan ska jag kunna prata om? Och jag vet ju inte riktigt det, men det har ju gått månader sedan sista avsnittet. Så att, eh, något får det väl bli... Nu, det här hoppas jag inte att jag pratade om förut eller det kan jag nästan inte ha gjort för jag känner mig helt förvirrad bara att tänka på det. Jag satt jag tänkte, undra vilken gång man har varit närmast och dö. Och först måste man väl liksom ta ner det på någon slags medveten nivå, för antagligen så har man varit nära och dö en massa gånger utan att man någonsin kommer att veta om det. Det kanske var, man kanske ska säga så här födseln att det där är man jävligt skör och och så var det något som hade kunnat bli lite annorlunda Och så hade man varit död så eh, Och det är ju trist att säga så liksom. eh, Och sen är det säkert varit Såna grejer där man typ har alltså Man kanske sitter på en restaurang Under en eh, sån tak eh, Stor jävla taklampa på eh, 40 kilo Som har liksom varit lite så halvlös Så att det ändå var så 7 procent chans att den skulle flyga ner och mosa mig. Men, men det, det, det, det, sånt där vet man ju aldrig. Det kanske har varit en, en mördare som har gått liksom i skogsväg 1 när jag valde skogsväg 2 eller något sånt där. Men det blir sjukt att, att försöka man måste ha någon typ av bevis annars blir det bara någon slags feeling att det kändes som jag var nästan död en gång jag kom hem ordentligt men jag, det, var, det hade lika gärna kunnat bli en sprängning och det är väl säkert sant men vi skiter i det där och, I know, en gång jag kom, två gånger jag kommer ihåg från barndom och Mellerstedt och någonstans barndomsgrejen det var på väg hem från lågstadiet en kompis som knuffade in med en snödriva. Och jag tänkte, oh, what the fuck? Men precis då så körde förbi en jättestor lastbil. Och eh, han var liksom helt övertygad om den här lastbilen. Han hade inte sett oss. Om jag inte hade knuffat in i den här snödriven. Då hade vi blivit överkörda. Och han, han upprepte, upprepte det här. Att jag har faktiskt rädd ditt liv. Och då, då tänkte jag ju det att det där är ju säkert jättesant. Men, men ju längre tiden går är det ju svårt att veta hur pass allvarligt det där var. Det var ju lätt att bli övertygad av en, en god vän. Att ja men du räddade mitt liv. Tack så jättemycket. Det kanske var bara hans felaktiga tolkning. Eller om man ska vara lite mer cynisk. Hans, hans försök och på något sätt säkra sin plats som min bästa kompis. Och, och därför blev det så. Så, så att det där är väl lite tveksamt. En, en annan grej jag tänkte på var att när, när jag var ja, men så här, kanske 15-16 så hade vi, då var vi inlines-kids. Vi åkte inlines eller rollerblades. Jag vet inte vad som är. Jag vet inte om det finns en term idag. Jag vet inte ens om, om sådana finns kvar. När, när, när jag satt och tänkte på det här så kommer jag ihåg det som väldigt, väldigt kul. Cool och tänkte, undrar varför man inte köper ett par nya inlines. Och sen kommer vi tillbaka till det där med att Ja, oh, det ska kännas hela pinsamt att vara ute och åka in like. och jag, jag vet att man ska inte tänka så där. Jag, jag är liksom försöka vara någon slags eh, lysande stjärna som signalerar gör din egen grej, var dig själv och lite sådär. Men man kan inte alltid leva som man lär. Jag hade nog tyckt det känns pinsamt att rulla ut i de här. Eh, i de här inlinesen och eh, det där är väl något som plågar en men då i alla fall åkte vi, vi åkte jämt, vi åkte överallt liksom, vi åkte på långfärder, liksom vi åkte, bara bestämde oss någon dag så ja men vi åker ut på till landshandeln som ligger i någon liten by en mil från Visby och så brände vi av och så åkte vi ut dit, köpte glas kanske och så åkte vi hem. Eller så bara åkte man en hel kväll tills det blev mörkt och sen åkte man här. Det var liksom, man, man bara, vi bara började ute och vara unga fast med hjul på dagarna Och då kommer jag ihåg en gång i Visby hamn liksom, vi brände ner. Det, för er som har varit i Visby vet ni kanske att det är som en jävla uppförsbacke ner från hamnen. Och sen upp till själva Visby är det liksom, hamnen ligger lågt staden ligger, ja men det är också lågt i perspektiv, det är ingen jävla bergsby vi snackar om, men <laughs> den kanske ligger 50 meter upp, eh, så att den där jävla backjäken som går ner till eh, hamnen en av dem, eh, bestämde vi oss för let's burn it, så att vi, eh, vi blåste på allt vi kunde liksom, man, eh, man tänkte att man var king, så att vi, eh, ja, vi hoppade väl ihop i någon liten sån här äh, snygg position och så eh, liksom bara brände ner för den där och eh, det var väl coolt. Det var väl inte så farligt. Men för er som har åkt såna här inlines, kanske ni vet att det sättet man fick stopp på dem det gick nog att göra en sån här broms. där man liksom hoppade snett. Det kan, kunde man säkert göra men det var vi för dåliga för. Så att det man hade var den här lilla hade som en liten broms bak i foten. Alltså en Som en liten klump bak på oftast höger foten så att om man Drog upp foten lite så blev det friktion mellan den här gummiplatten och marken och så skulle det då bromsa in och säga att man gled runt lite på en parkeringsplats och oj där kom någon jag ska hälsa på. Broms, då var det lugnt, men drog man ner för en jävla backjäkel i 170 000 km/t timmen som en raketare ner. Då, då, då, då, då var det inte mycket nytta att ha en sån där klump på foten utan man Drog väl i den, det här kan jag tänka mig. Men det absolut bästa sättet <laughs> det var ju liksom att sätta upp händerna lite i, ja, i brösthöjd ungefär. Och så åka in i en plank eller ett vägg eller något. Det var ju det absolut bästa. Så, att, så fick vi stopp. Vi, vi körde väl lite med foten kan jag tänka mig. Men full fart och så rätt in i ett plank där nere. Doink! Och jag kommer bara ihåg, eh, det var ingen fara med där, det gjorde inte så ont. Men eh, jag kommer ihåg sen när jag skulle... Eh, Eh, liksom dra mig ifrån och knuffa ifrån mig från den här muren så satt min mosse fast i en långt utstående spik. Så jag hade då alltså broms in mig med världens kraft och fått en spik som gick in så pass långt i mossen att mossen hade fastnat på den men inte så pass långt att den hade kommit i mitt skalle då. Och jag kan tänka mig där liksom full fart. Jag vet inte hur hårt själva pannbenet är. men man hade kunnat fått den liksom i pannan eller rätt i ögat eller något sånt där. Det kunde varit dumt. Det kanske var där jag var närmast att dö. Och nu får man väl ta i tre eller något. För det kan ju vara så att, äh, att det ligger en, en någon hemska... Ja men det kanske ligger en propp i hjärnan eller något som precis nu slår till. Det här är den sista korvkasten. Den blev bara halvfärdig för han dog mitt i. Och, ja, och per definition är väl alla människor som lever närmast och dö just nu. Kanske. Jag vet inte om matematiken går ihop på den där. Men jag kan tänka mig det. Vad fan om du har besegrat en svår sjukdom och är i livet så är det ju... Då är det ju frisk liksom. Då är det, ah, skit i det där. Varför ska jag gå in på det där? Ja, ah, vi gör eh, podcasten lite intellektuell. Då. Vi fixar det. Dra på en liten vetenskap om när man dör. Då, då får du novellpriser då. Ah, skit i det där. Fuck that. Eh, men men jag, jag tänkte på en annan grej. Och det är det här med, när jag pratar om att det kändes pinsamt att åka rollerblades. Eller inlines. Och det där med att känna sig pinsam. Det där... Ändå någonting som man... Ja, man, man kanske inte ska bry sig för mycket om det. Men det är ändå någonting som jag gör. För tre dagar sedan, då såg jag ut som någon sån här ljuvlig, kubansk revolutionär, du vet. Med stort, burrigt hår, skägg och mustasch och hela alta jäklet. Och sen så kommer det här. En gång per år, då får jag liksom feelingen. Nu är det dags. Och det här är första dagen i mitt nya liv kom igen, här börjar ruta 2 i Anders-historien. Och så kommer raka kapadraten fram och, och när man väl har börjat, då går det inte. Har du tagit bort en liten bit, då, då kan du säga ja, du kan ju säga nej och försöka kamma över eller lägga på lite, <laughs> liksom, lite limmer på kinden och trycker tillbaka ullet där. Men det blir ju sällan bra. Så när man väl har börjat, då kör man. Och så nu har jag dratt bort allt hår på huvudet Allt skägg, allt mustasch Allting, jag har ögonbryn och små Ögonfransar kvar eh, I resten är det andra delar av kroppen Som har min eh, beskärde Behåring då så att säga Och eh, det här börjar känna sig lite jobbigt Jag har de två senaste dagarna Isolerat mig själv mer och mer Bara för att det känns Jag vet inte, det känns pinsamt Och gå ut Och gå ner och hålla på jag vet inte. B både, det här, kanske man det här kanske inte är så. Så, så, så ja, nu, nu, nu känner jag mig riktigt larvig. Men det första är att jag ska tänka att någon ska tro att jag är liksom nazist eller något. Och det där kanske man skrattar åt. För man kan vara där. Man kan ha liksom i princip rakat huvud utan att vara nazist. Och jag vet det. Men hur kan, vet alla det. Om jag går ut och har ganska... Ska man bara vänta några dagar tills det kommer upp lite rufs igen? Eller ska man hålla på att gå runt och, och sen så försöka bara vara så onazistisk i sin framtoning man kan? Liksom, jag, jag, jag, jag, min, min taktik är ju att alltid när jag har ju raka huvudet många gånger förut och jag kan säga det att aldrig för och aldrig annars använder jag mina min, min sådana så mycket som när jag håller på att säga, nej jag är nazist, det är inte det jag menar, när jag har rakt huvud. Då bara tänker jag, ja ah, men okej, okay, palestinasjalen det kanske neutraliserar lite, då tänker man så här, lite vänster, han, är, han, han vet vad som händer. Och, och det där är liksom taktik nummer ett, det andra problemet, det är ju att jag ser ut som en jävla unge. Jag, jag har ju ganska ljus röst. Jag, jag hade ju gärna hoppats att någonstans med åldern att den här stämman skulle bli lite mer tryckig. Lite mer krut i basunen så att säga. Men eh, nej, den här, den här rösten nöjdes med att sänka ner sig ungefär hit. Hej, det är jag som är korvkast. Och eh, det resulterar ju då i att jag nu utan skägg och mustasch ser ut som ett liten, en liten skit bara. Jag ser ut som en indemandlig spelare i niann. Och jag, jag, jag tror att eh, det här är något som kvinnor uppskattar mer än män. Och anmäl mig inte för sexistpolisen nu, men för mig i alla fall är det väldigt jobbigt. Jag vet att tjejen, hon kommer hem och har fått visa lägg på systemet kanske. Oh ja, yeah, då är det party liksom. Då, då är det så jävla gött. Vi, eh, vi båda närmar oss 30-taket med stormsteg. Jag har väl ungefär... Eh, en dryg vecka kvar innan jag har passerat. Och för mig kan jag säga. Jag vill gärna att folk ska tro att jag är. Jag ska bara vara legitim. Skit i hur gammal jag är. Jag bara, bara, det, det, det, det, det är bara jobbigt. Om ni säger. Det, kan, kan du visa lägg. För en Jag Jaha jag är 17 nu helt plötsligt. Men Emma hon blir svin jävla glad. Kommer hem och dansar och sjunger. Vet du vad. De trodde att jag var under 20 på Systembolaget. Jag fick visa lägg. Och då försöker jag förklara att men de kallar lägg på alla som ser lite halvunga ut. Nej, de tycker jag ser ut som jag var under 20. Oh, eh, men jag ser ut som en liten barnrumpa. Jag vet inte var det kommer gå. Kommer mina vanliga kassörskare i affärerna jag går, kommer de att känna igen mig? Och, och jag, jag, jag har ju svårt för beröm också. Det bästa skulle vara om de bara låtsas som ingenting. Eller ska de säga... Ah, vad fint det blev. N nej, det ska de inte. D vi ska inte säga något sånt där. För det, det, det är inte så vi pratar med varandra. Vi, vi säger 29.50. Och jag säger okej, okay, det är lugnt. Vill du ha kvitt? Och jag säger nej. Och sen är det, sen är det klart. Det behövs ingen mer. Det behövs inget mer, tack. Det är lugnt. Och jag känner att jag håller på att få en sån här neurotiskt anfall. Jag måste, måste dra handbromsen lite. Jag, jag håller på... Oj, vad jag, nu, nu blir jag Woody Allen-nevrotisk här. Jag, jag, jag håller också på med ett projekt att över yes. No more yes eh, i eh, mataffärer. För jag kommer på mig själv. Eh, alltså, nu vet jag inte hur, hur, ni, hur ni fungerar. Men jag kan tycka att när man inte pratar på en stund så vet man inte riktigt hur ens röst låter. Förstår ni vad eller Du som lyssnar kanske inte förstår vad jag menar. Så jag förklarar. Vi, vi gör så. När man, när man står i kön. Och så vet man nu är det snart min tur. Så, så kan jag få för mig så här. Att, att min röst kommer att vara aspipig. Så att man bara... Ja, okej. Okay. Så att ja, då måste jag ibland så där... Det här kanske är en på 20 eller något, Men ibland när man är på väg upp mot kassan. Så måste jag liksom säga någonting. Så att jag hör hur min röst är. Så bara... Ja, det är bra. Bara säger någon sån här liten grej. Och så bara, okej, okay, det var ungefär som jag trodde. Men när man kommer upp till kassan. Så kommer jag kommer på. Att jag säger ordet yes. Engelska för ja. Ungefär alltid. Bara, var det bra så? Yes. Det blir eh, 79,50. Yes. Kan du dra kortet nu? Yes. Bara, jag säger bara massa yes. Och det är... Alltså, jag, jag tänker lite så här. Gör man det bara på en affär, då är det cool, då är det lugnt. För då är det bara, han ja, man kommer in och så, han valde kanske idag och säger yes. Men för mig liksom, jag har en affär som ligger precis utanför. Bara, ska man ha lite bröd eller två tomater? Det är ju ner dit man ränner liksom. Och så har jag, det finns lite andra affärer man handlar på. Men, men mest är det ju den här nära affären, bara på sina små grejer. Så att, det jag har ju sagt yes fler hundra eller gånger, kanske tusen gånger. Och, och då börjar det verkligen bli det här är inte killen som väljer yes ibland utan det här är jävla yesmannen alltså det här är yesmannen 2000. Han kommer in och säger yes yes yes yes yes och sen frågar man vill du ha kvitto och då och då säger jag alltid ah, det är det bra. Men, men så slarvigt så att det låter som är det bara är det bara är så att nu är det slut. Yes och Araba. Goodbye. Nu ska vi börja säga annat. Vi ska börja säga jap. Ja. Jag är Tack så mycket. Superfint. Oj, vad billigt. Du delet lite dyrt, men jag tror inte du skulle ljuga för mig. Vi tar det. Bra deal det där. Mm, nu får jag slösa pengar, jag som är så rik kanske man kan säga <laughs> Om någon har sagt så någon gång på en affär Och vi fan vad du är i det, det, det, det var mitt eh, neurotiska utbrott Vi är som ni har inne i Curvecast avsnitt 17 Jag heter Anders Jonsson och det här är Curvecast. <laughs> fun, Sometimes a round boy get drunk and gamble. Nobody's business if I do. Nobody's business. Nobody's business. Nobody's business. Nobody's business. Det är inte säkert att man känner sig själv så det är jättebra men kanske jag, inte, jag, jag har tänkt ganska mycket på en grej senaste tiden. Och liksom försöker verkligen, alltså jag, det finns ju inget sätt att testa sig själv kring det här som jag nu ska berätta. Men alltså försöker ransaka med mig själv, är det verkligen så här? Och jag, jag tror fan det. Jag tror fan det. Så tänker scenariot nu. Ni flyger. Vi skulle kunna säga Umeå och Bromma. Mellan Umeå och Bromma. Det är en rätt skön sträcka, kanske 45 minuter avslappnad flygresa men mitt uppe i luften slås dörrarna upp nej det är kanske de inte gör det, det är såhär pling, pling i taket och jag ja hallå där, det var så att vi hade ett litet problem här eh, våran pilot och andra piloten, de har, de har dött skit mycket. De är, de är superdöda har vi någon pilot i planet? det är ingen som reser sig upp alla sitter kvar och liksom, man börjar ha det lite. Aj, vad är det som händer? Shit, vad med? nej, vad är nu? Helvete, de ska... Och, och, och lite panik sådär. Och sen, nej, har vi någon som har eh, flyget mycket eller i alla fall flyger någonting? Och det är ingen som som reser sig upp då heller. Och sen så är de Är någon som skulle vilja pröva och landa det här planet? Och eh, då kan jag säga, då känns det här som att redan efter det andra utropet där då är mina knän redo. Då är mina knän redo. Är någon som är sugen på att bank, där står jag upp. Jag slår huvudet i det taket så bara, jag gör det. Jag har fått för mig att nu är det som man ser på film. Man, man får liksom kontakt med flygledartornet. Den absolut bästa personen som kan någonting om flygplan. Han sätter sig där. Han får liksom som en liten en stor lapp, en utskrift över planets cockpit. Och sen ska han sitta där med en databas framför sig då och guide mig ner. Han ska sitta där och säga så här. Kolla till höger. Där har du en röd spak som det står r 222 på. Dra den till 15. Ja, det är lugnt det. Kolla på bränslemetern. Vad står det? Det står 79%. procent Ja, men det är bra. Vi nu så tar du och trycker på knappen TPT och TPTPP. Ja, oh, jag tryckte på dem. Var det PTP och PKP? Ja, men det blir bra. Eh, det blir bra det. Och så far du ner, styr på allt det där. Jag skulle kunna göra det. Och, jag vet inte. Nu, eh, nu låter det som någon eh, kaxig Josef Fares figur. Där jag, där jag liksom tänker mig att jag är bäst på allt. Men jag, eh, jag tror fan jag skulle kunna fixa det här. Och blivit mer och mer, tänkt mer och mer på det här. Skulle det kunna gå? Skulle vi kunna göra någon sån där grej att vi... Man, man liksom frågar en flygledare om han kunde fixa det här åt en, och så att man försöker hitta något ställe där det finns en sån eh, realistisk flygsimulator som möjligt både de, de, de, ett passagerarflygplan då. och så får man möjligheten att testa kommer man krascha eller kommer man... men risken är ju i en flygsimulator att man blir lite, lite larvig och lite joxig också att man i en flygsimulator Kanske tänker sig så här att Ja, låt oss säga Oj, det där var lite Jag, jag, jag, jag testar vad som händer om man kraschar ner i, i, I den här lagården istället Att man, man man har inte den där riktiga pressen Man vet alltså, Anders Det skulle helst vara skulle det vara Alla som jag älskar skulle vara på det här planet också det, det fick det vara Jag säger det nu, det kunde få vara så Jag skulle fixa det, jag tror jag <laughs> jag vet inte Och är du lyssnare och är någon hemsk terrorist eller något, Du behöver inte göra det här för mig Du behöver inte ha någon hemlig gift Pilotgift som du skjuter genom dörren och så ah, Bara för att jag ska få bevisa Att jag har fel liksom. Men jag tror fan Om jag visste att det var på allvar Och det satt en bra person i andra hörluren liksom Jag skulle få ner det här jävla plan satan Det skulle jag få Det skulle slå i Det skulle liksom skaka backa bucke lite Kanske en av vingen hade flygat av Men jag kan säga det så här alla som hade bältet på sig hade överlevt i, i Anders Airways. Det, det är jag nästan säker på. Och så medalj och hela den skiten. Det skulle nog bli en liten medalj till mig tror jag. Och limousin. <laughs> det skitsam. Men en grej jag kom på nu när jag sa gift. Som jag har tänkt på mycket. Ja, ni som inte hörde det så sa jag pilotgift. Och det är en väldigt specifikt form av gift som... <laughs> som bara drabbar människor som är lite smått, konstant eh, alkoholberusade och dessutom har en försmak för golf eh, så att eh, den typen av människor dör direkt av det giftet men eh, jag kan lite sakna det här konceptet av motgift gift och motgift ska jag förklara bättre När, eh, nu kan det vara så det här är mycket möjligt att ni säger till mig. Jag får hundra mejl imorgon. Oh, tjena. Det hade inte typ varit värt det bara att få hundra mejl. Jag har kanske fått 40 klatchmejl någonsin. Så att hundra mejl är fan värt. Men jag får några mejl där ni skriver. Anders du har fel. Och det kan vara att jag tittar inte på så att det mycket filmer och tv-serier. och sådär Så jag kanske kanske har missat det bara. Men när jag var liten så var det här med gift och motgift. Det var konstant med i filmer och tv-serier. Säg MacGyver eller A-Team eller något sånt där. Om den här personen har fått ett gift. Och skurken han har motgiftet. Kan han inte få motgiftet inom så här så här många timmar. Då är man död då. Och så en kamp liksom. När man själv börjar må sämre. Eller den personen man tar hand om. Börjar mer och mer sämre. Man måste ha det där motgiftet. Man kanske till och med av skurken. Har fått en sån här digital äggklocka då. För att det här biologiska systemet som bryter ner det inifrån, det är så jävla exakt att det går att ta tid på exakta det hela sekunder. Du har en liten ägglocka i handen, tycker ner 17, 18, 16, och så vet du, when it's null, you go die. <laughs> Nej, det är väl inte ens jag har sagt. I, inte ens idag, kanske. Det är inte ens jag har sagt de sista fyra minuterna. When it's null, you go die. Men skit i det. Eh, det, det, det var väl en bra grej. Vad fan tog vi bort det för? Det är rätt spännande. Vi måste hitta motgiftet. Och så motgiftet är i en sån här liten behållare. Antingen ett provrör då. För då är det bra för att det gå sönder. Eller så är det i som en provrör av borster, aluminium eller något sånt. Och eh, när man ska ta det där brovröret så är det bra för då kan det studsa runt så här och studsa på kanter så att det kan ska det ramla ner i klakan eller inte. Och det kan donk, donk, donk, studsa och ramla ner i något liten kant eller i en spricka så där. Hur får man upp det? Man måste få upp det att säga att peta med pinnar eller hur gör man? Eh, det är faktiskt en bra grej. Så att till alla som gör det, film, tv-spel dataspel. Ja, låtar. Man kan göra låt om det här till och med. Jag skulle säga Använd lite mer gift och motgift. Det behöver inte bli en trend eller någonting. Men det kan bara få vara där lite. Det är väl ingen fel. Någon gång kan det väl få komma tillbaka. Man får ett gift. Eller den man älskar. Det kanske är så här. Anders. Din fru har fått ett gift. Du måste råna 70 banker idag. Annars blir giftet sådär och så där och sådär. Du får motgiftet. När du har råna 70 banker. Då får du motgiftet. Så kan det vara. Eller hur? En bra idé från en bra man Det här är korvkast och nu blir det Lite musik Satan vilket avsnitt You told me all about your vacation, but you never did tell me what happened to that old bull. You mean the bull that knocked me in the well? Uh-huh. Well, I got a little song I wrote about him. You want to hear it? Uh-huh, I'd love to. Well, wait till I get the boys to help me. Are you ready, fellas? Ready. Yeah. Yeah. Well, let's go. There was a man. There was a man. From Aberdeen. From Aberdeen. He owned a great big Jersey cow. He was, a sight, he was a sight, until one night, until one night he, he ate, ate a box of dynamite. He wasn't, mad, he wasn't mad, but he was bad. Yeah, he was glad he, he could got digest just a big flat iron. He'd, have got, all right, He'd have got all right, before daylight. Before daylight but daylight. a Henry Ford hit him that, that night. They found, they found his leg in Winnipeg. In Winnipeg. They found they his sirloin steak in Boston. Boston. A ten-pound roast on Omey home, a big soup bone down in Arkansas. They found his tooth. they found his two, in Texas too, in Texas too. They found his soul in Maine, of they did. Well, they found his hide in the Philippines, and his horns in Dixieland. got all right, he got all right, before daylight, before daylight, but a Henry Ford hit him that night, they found his leg, they found his in Winnipeg, in Winnipeg, they found, they found a sirloin steak in, in Boston. Boston, a ten pound roast in a homie haul, a big soup down bone down in, in Arkansas. Arkansas, they found his two, they found his two, in Texas too, in Texas too, they, they found his soul, soul. in Maine, of fake dead. Jo, well, he? <laughs> he sure förra veckan så hade vi en liten lyssnarfråga. Och eh, det var tre prylar att ta med sig till en öde ö. Man var sprittsprungande neckis. Man, eh, ingen kommer att rädda en man fick komma tillbaka till sitt vanliga liv men man var tvungen att överleva ensam, omärkt och bortglömd på den här öde ön i 365 dagar ett år översatt till ja, planeternas språk så att <laughs> vad <fan>? så att <laughs> det här ett året man fick en Ica-kasse, alla tre bryllare skulle rymma sig de där Inge fusk, inga tjuverier. Det var bara så enkelt. Och eh, där vi fick rätt eh, mycket svar. Eller en eh, del svar. Vi, och det som var spännande med det här. Det var att vi hade SASSO, Vår klassiska forum. Jag ska inte säga forumtråd, troll. Forum kid som är duktig på att skriva forumet. Han, eh, han satte liksom lite standarden där. För att det, ni kommer att märka att. Det, det han skrev först Det påverkade nästan alla Och det, kan, det behöver inte vara så att Det var hans förtjänst Det kan vara så att det här är de Mer eller mindre officiellt bra sakerna och ha med sig på en idé. Men det blev rätt så informellt. Men vi har några spännande tankar Sasos idé var då att han skulle ta med sig Ett sån här eldstål Som en liten pinne Eller vad man säger som man drar metall emot Så kommer det gnister. Och med den kan man då göra upp eld tydligen. Lätt som en plätt. Så att det är bra. En, en tändare eller sån här, tändstickare, det går i slut. Den här kunde man använda 12 000 gånger så att Okej, okay, jag tror alla tänkte, jag, men den där verkar rätt bra faktiskt. Och då börjar man ju en metall också. Så att som vapen och för att bygga saker tog man med sig en manchetta. En, en sån här lång kniv man går i djungeln och hugger med. Och sen så, <laughs> det var här det skiljer sig åt lite tror jag. För han tänkte sig också, för att kunna hålla den skarp och fin så behöver man ha med sig en, en sån här slipsten. Och jag förstår hur han tänker där. Att det är klart att eh, den här den så fort eh, den blir liksom dålig och eh, slö, vad va har man den till då? Det blir ju som en jävla, eh, vad ska man säga, en sån här, eh, jag, vad heter det, en sån jävla stekspade blir det då. Det är inte så bra. Men eh, han ska ha i alla fall en slipsten... Jag, jag gick med på det här. Jag tänkte sådär att kniven och eldgren tog jag också. Efter jag hade läst hans. Jag hade något helt annat i början. Men jag tog skor också som tredje. Och det sa vi att skor var en grej. Det är lite småfuskigt. Men vad fan det blir ju helt sjukt. I så fall skulle man kunna säga att man fick välja antingen en manchette. Eller handtaget till manchette. Ett par skor är fan en grej. Så jag fick kniven, eldstålet och skorna. För jag tänker mig... Alltså jag skulle nog Jag skulle få panik Alla insekter och sånt där Det låter som att jag är världens softaste Men jag skulle Jag skulle spendera all tid i världen På att bara bygga något jävla Ointrängbart fort liksom Jag skulle få Sytta ett myggnet av något snören eller jag hittade, Eller vad som helst Och jag, jag skulle inte vilja gå runt på Ja men det kanske kom upp en skorpion Och bitte mig i foten eller något Så jag, jag fick ha på mig skorna i alla fall När jag gick runt där Och så fick jag väl slipa kniven mot en sten eller något Det måste ju gå det, det verkar helt osannolikt att det ska vara en, en ö utan en sten. Det kan finnas. Det kanske finns 40 sådana öar. liksom är där i oceanen där det finns 250 000 öar. Där finns det eget 40 öar utan sten. Men då får man komma på något. Då får man ha sand i ett tred och göra som någon liten, en glipa där man kan... Det går. Det går att ordna så här. Den där stenen den kan dra åt helvete. Angala, som har varit med i korvkostningen ganska tidigt, han kom in och eh, han var också med på eldstålet om man schätte den. Han skulle ta med sig någon Han kallade det för en fältflaska. Det är alltså då, då får han med sig vatten i den tänkan. och jag, jag, vi sa det är vad fan det kan få vara vatten i en vattenflaska det är väl det är ungefär som att ta med sig en läsk liksom. ska man välja mellan att ta med sig läsken löst i påsen eller en läsk i en burk Nej, men det är klart. Så att, då, då tänkte han att han kunde få friskt vatten i alla fall de första två dagarna medan man hittar något bättre vatten och det är ju smart också men när man väl har valt skorna då, då får man stå kvar i skorna så jag, man kan inte, jag kan inte vara en sån jävla nolla som hoppar tillbaka och ändrar mig varje gång. Någon skrev något bra. men det där vill jag också ha. Det, där vill jag. Jag, det var jag som kom på idén. Jag får ha fyra fem grejer får jag ha för det var jag som kom på den. <laughs> så kan vi inte allt på. Jag fick skorna, han fick flaskan. Sen så hade vi avgrundsvrål det här, han, han gick ju in på det här på djupet. Han skulle ta med sig en yxa. I rostfritt stål. Dubbelbladig. Och det här var så mycket bättre. Han förklarar hur extremt mycket bättre det här är än en manchette. Så att vi tror det, Timmy. Du har antagligen varit yxkungen i ditt tidigare liv. Lek, lek väg med din yxa. Det är lugnt. Du får ha en yxa. Vi tror det. Eh, och sen så ska han ta med sig något slags rep. Att han skulle kunna använda det både till fiske Men kanske göra det lite nät. Binde upp och göra vindskydd. Alltså... Och det, den tycker jag är en bra idé. Men jag tänker mig att det för min del det är typ lättare att på något sätt bygga rep än bygga allt annat. andra. Alltså bygga skor går väl men jävlar vad det skulle vara svårt. Rep går ju att bygga. Det vet vi ju. Alltså på något sätt. Jag vet inte. Bark man snurrar i ringar eller något. Så har man rep. Så att, det är en skitbra idé men du offrar ju någonting där och den offre var ju skorna för att eh, han, eh, han, han står och väger i slutet mellan eldstål eller om han skulle ta med sig alltså eh, sån här eh, potatis. För att då kan han först äta liksom lite fisk och potatis och sen så kan han ta potatis där och sätta ner i eh, jorden så att det blir, ni vet hur det funkar blommor och bin, potatis och jord. Det är precis samma sak. Eh, det blir fler potatisar alltså. Det är... <går> ni som bor i stan. Ni kanske inte fattar det här. Men potatisar. Oh, det. det fattar ni ju. Eh, så det var väl rätt bra. Han tänkte liksom. Han eh, fixte vapen och bygggrej. Han fixte rep. Och repet är nice. Jag gillar repet. Och sen potatis. Det är maten. Och det, jag tror egentligen att det är något sånt här som jag har bordat. För att jag är den som typ andra dagen bara. Ja, men den här lilla ödlens kodet. Ksk, världens giftigaste ödl. och det, Jag lovar det att det är jag. Skitsamme. Och sen har vi Cashew. Tändstickar, valar han. Och han skriver också förklaring överflödig. Men jag vet inte om förklaringen är överflödig. För att. Okej, okay, om man tar. Det finns ingen liksom sån här as stor tändsticksförpackning som räcker ett helt år. Och det kan man väl få plats med i en Ica-kassa. Men det där eldmaskinen som. Eller maskinen, det lilla eldstålet som Sasso tog upp. Verkar fan ändå bättre tycker jag. Tänk om det bara kommer in en. Ett regn den dagen när man har glömt tändstickarna ute. Fakt up att i om det kommer in en. Det kan ju komma en rev och snå mitt eldstål också, så skitsamt. Eh, sen ska han ta med sig en morakniv. Både för att eh, han ska kunna använda eh, den. den för eh, jakt och sånt där. Men sen så. Sen också att det är ett sätt att uttrycka sig. Att istället för en penna ska man kunna skriva och rista saker med den där eh, kniven. Och eh, ja, det var bra. Och sen nummer tre. Det här är liksom. För han skriver rätt mycket om att han ska fördåra för att man inte inget pratar med om man har inget sätt att uttrycka sig. Så då skulle han eh, ta med sig en mandolin. Och jag kan respektera det. Eh, förr i världen när det var nytt och fyrrejst med Robinson då, jag höll på som mest med musik då tänkte jag att fuck man skulle behöva ha med sig en gitarr eller en synt eller någonting. Men jag tänker mig bara när första mandolinsträngen går där i såhär... 72 fuktighet och eh, monsunregn och skit. Då är man. I, det är inte så jävla nice liksom. Den eh, jag håller i tre veckor. Sen tappar man två mandolinsträngar. Försöker snå eh, några så här scener från ett pungdjur och se om det blir bättre. Det, det låter inte bra. Alltså. Så att, ja, jag respekterar dig, Cashew, för att du eh, bestämmer dig för det här. Men. Aj, eh, jag håller inte med dig. Det är inte asmart. Damage skriver, han är hårdrockare så är det hela dödligt livsfarligt på bilden, men han verkar snäll eh, han ska ta med sig eh, ja, någonting eldgörande han har skit i vilket. en stor badass kniv och en fiskelina med krok, simpelt lätt läst förklara det förklarar sig självt kniv, hugger hugge saker eld, make it warm och fiskelina drag the fish så att eh, det är bra. Tim Persson, ny och fräsch, lyssnare. Han ska ta med sig hammare. Han ska ha den som vapen och få bygga med. Ska ta med sig spik, för det är bra för hammaren. Men här tänker jag att typ, det blir koko. Men skit samma. Sen ska jag ta med sig en stor rulle ståltråd. Och jag tycker det är bra på ett sätt. Ståltråden, den kan man använda till vad som helst. Men jag tänker mig, ståltråden kan man ha nästan istället för spik, för att jag vet ju inte hur träden ser ut där där vi ska. Det kanske är små träd som är lätta att eh, by, bryta av. Men är det lite större träd, så först och tränar ner trädet med hammar och spik. As-svårt. Vad ska man göra då? Liksom spika in ett spik in lite längst ner och så drar ut spiken och så spika in lite mer och så på något sätt i slut så bete av den som en så här. <laughs> motorsåg från 1407 eh, och, eh, ja, och sen så tänker jag också att man måste få ganska små tre bitar för att de ska gå och spika liksom, annars skulle man behöva något som gör en plankare eller någonting man, man kan ju inte ta en stor eller stock och spika upp den bara på en annan stock, det blir, eller det kanske man kan, det kan ju vara så att jag sitter här och bara, joink, joink det är omöjligt, och så är det Tim Persson han är liksom <laughs> sitter han och gråter där i sitt hus av hoppspiker, det är tre stubbar så bara det här är asfint. Det, det kanske är så man gör. Det kanske blir bra. Jag tänker bara att hammare och spik det är fan svårt alltså. Då behöver, hammare och spik är på något sätt näste steg efter att man liksom har förberett bra grejer. Det känns som att för att kunna förbereda tillräckligt bra byggmaterial för att kunna nytta för en hammare och spik ja du... Då behöver du lite andra grejer Men eh, jag tackar mig extremt mycket För eh, de här eh, grejerna jag, jag tror att ett par av oss Hade klarat oss bättre än andra på nu, det, Men det var ändå ingen som hade med sig något så helt flippat liksom. <laughs> Man skulle kunna tänka sig Någon som bara Nej det är inte värt det. Jag behöver bara ta med mig en grej så Sen är det långt eller den men Nej, det verkar som att folk har lite på det. Så jag tänkte, vi testar en veckans. En veckans fråga. När Corvcasting kommer ut fyra gånger per år. Eh, vi testar det här. En ny lyssnarefråga. Lyssna, frågan! Och. Eh, jag tänkte på nu. Det här, det här blir lite djupare. Om man kanske sitter och kacklar lite eller haft det mysigt, så nu, nu, är det, nu blir det seriöst. Du kommer få ja, men, alltså, jag ska inte säga obegränsat med pengar, för då kommer jag göra vad som helst, men du kommer få budget och en vecka och starta upp en organisation. Det ska bli en organisation som efter den här veckan kommer verka självständigt utifrån ramar. Då. Så man kan helt enkelt säga att du kan få starta en egen stor världsomspännande organisation som då ska verka för att göra världen bättre. Och det här blir subjektivt på något sätt. För att man kan ju gå ner till en sån här någon slags politisk nivå. Bara, Så här blir världen bättre tycker jag. Så här blir världen bättre tycker du. Och det är klart att vi hamnar där. Men jag tänker mig att var och en så väljer vi en grej. Och så skriver vi upp det. Man, man kan välja om man vill läsa vad de andra har gjort förut. Eller om man vill göra sin egen. Och ser vi hur jävla bra världen blir. För det kanske är 50 som vill göra samma. Det kanske är så att hälften av er vill göra en organisation som ger mat till dem som svälter. Superbra. Eller en organisation som eh, skickar ut eh, resurser för att ordna med utrotningshotade djur. Perfekt. Eller... Fixa system för att rensa upp för och renat vatten. Men alltså, det går att göra hur bra organisationer som helst. Och man kan liksom, man behöver kanske inte tänka sig att man ska kunna komma på det ultimata utan som jag tänkte mig när jag, jag fick lite tjuv tid och tänker bara här. Så jag tänkte mig så här: Att man skulle välja någonting som, som ingen annan skulle välja. Man ska komma på jag skulle komma på en grej som bara jag kunde komma på. Det är väl omöjligt. Men min tanke i alla fall, min organisation det ska vara det här. Och det här det blir lite knepigt så häng på får vi se om eh, ni förstår. En organisation som fungerar som någon slags fond eller någon stort sammanhållet pengasystem där det här, och där det här nu blir problem det är här vi måste hålla koll det här, den här organisationen i min drömvärld då kan hålla koll på de verkliga, verkliga, verkliga problemen. Det betyder att den här organisationen ska verka mot politiker som då kan söka pengar av den här organisationen. Och nu är det många som säger vad Ska du göra en en organisation som ska ge politiker pengar? Ja, det ska jag faktiskt. Och det är, det är inte säkert att det här är smart alls. Jag, jag tänker väl så här: det här är fan av smart. Och jag vet att det finns människor på listan lyssna på det här som är dubbelt så smartare än jag. Och ni kan få skriva att jag är dum i huvudet. Men så här tänker jag mig. Det här är mitt val! Låt fan det här valet stå kvar nu. Eh, människor, politiker, som känner att de får ekonomisk press från intresseorganisationer ska kunna komma till mig för att få en neutral summa pengar för att någonstans nollställa det här. Låt oss säga så här. Barack Obama. Den nyvalde amerikanska presidenten. Han börjar bli stressad. För att de här. Heter de. NRA. National Rifle Association. Eller North America Rifle Association. Jag vet inte. Men det är liksom en liten vapengrupp i USA. Som vapenlobbyn så att säga. Kanske har kommit till han och sagt. Du. Du behöver ju klara och betala tv-reklamen i Iowa. Vi sätter in liksom 120 miljoner dollar på ditt konto idag. Bara du lovar att när det kommer den här röstningen i februari. Där, där vi ska se till att man kan köpa bazooka på snabbköpen. Då röstar du ja för den va? Och då i vanliga fall så känner Obama fan det där kändes inte så nice. Men jag behöver den där reklamen i Iowa. Men nu, i den här nya världen som jag har byggt Då ringer han ju upp till de här känner. Eh, nu var det så att Vi har fan lite strul här eh, De här vapenkillarna Har skickat 800 miljoner Till oss för att vi ska sälja soka Och skit, kan ni fixa det här eller? Och så kommer in en ansökan Vi kollar på det där då Och så säger vi, ja Det här är ett sätt att Försöka från företags Och intresseorganisationers sida Och påverka politiker på ett ja egentligen ett odemokratiskt sätt eh, och där skulle då pengarna kunna gå ut så att det här mer och mer över tid skulle företag och olika sådana här sammansatta intressegrupper, de skulle inse det är ingen idé att försöka och jag, men jag tänker mig också att för det här ska fungera så kan det inte finnas några som helst värderingar eller något, man, man skulle kunna dra en värdering att det här är inget som påverkar särskilt mycket. Om någon, om någon, säga, om någon ringer och säger jag håller på med 20 miljoner för att eh, Arla ska byta förpackning på mjölken från röd till grön, då ska ju den här organisationen säga ah, men låt dem göra det. Liksom. Eh, eller eh, inte som att vi tillåter det. Vi, det ska inte vara något politiskt utan mer som att det, här, det där spelar faktiskt inte så stor roll. Men för att det ska gå, det här blir lite hemskt, måste vi ju faktiskt eh, ge pengar till dumma grejer ibland också. Det kanske är så att, och det här låter hemskt att säga, men jag tror att det måste vara åt alla håll för att det ska kunna fungera. Att Sverigedemokraterna eh, skickar in så här, ja, känner vi håller på, där handlar vi inte om 150 miljoner, utan där står det så här, ja, känner vi eh, i Sverigedemokraterna har fått in ett erbjudande för eh, där, på något sätt att eh, vi ska få 1740 spänn om vi bara blir lite mindre rasistiska. Och då måste den här gruppen faktiskt säga. Ja, ni får 1700 av oss. Och det låter hemskt. Nu. säger inte in på det här. Det var kanske dumt att jag tog upp det här exemplet. Vi ska inte. Vi ska inte. Det är inte en jävla organisation för Jimmy Walkerson och hans fritidsgård ska kunna fortsätta vara rasister. Missförstå mig rätt nu, eller. Missförstå mig inte alls. Det är inte alls det vi ska göra. Jag menar bara att man kan inte, man kan inte säga så här att ja, försöka förbättra vapenlagarna i USA och ja, försöka förhindra ja, men kanske saker som har negativ påverkan där ett beslut gynnar företagens ekonomiska vinning mer än det gynnar de demokratiska väljarna som har röste fram eh, den politikern. Den typen av grejer måste vi kunna göra av med. Så att det här nazist eller rasist eh, exemplet var väl ganska dåligt. För att det är ur ett större perspektiv så om Sverigedemokraterna blir mindre rasistiskt det ska väl troligtvis gynna befolkningen mer. Så att jag tar tillbaks det kanske. Men jag menar att vi kan inte sätta upp så här att det här är linjen. Vi kör bara vänster. Det är kanske är tvärtom att President Obama får ett förslag från Anti-National Rifle Association. Ja, känner du. Vi vill att ni ska ta bort basokerna från Toys R Us. Kan ni göra det? Och då kan Obama komma till oss också och säga att, ja, tycker jag tycker faktiskt att bazookor ska vara där. Får det väl vara så? Nu har jag förklarat kanske en kvart om min idé. Nu är det dags för dig att gå in på klatch.se K-L-A-T-C-H K -L -A -T -C -H. Så är det nu. K-L-A-T-C-H och i avsnittet Curvecast Episod 17 Då vill jag att du skriver in Vad din organisation skulle pyssla med Det behöver inte vara lika långt som jag skrev, Sjöng sa Det kan vara kort men, men skriv något Så vi vet För att allt det vi skriver in det kommer att bli sanning Och så kommer världen bli bättre det kanske, är någon, det kanske är så att FN sitter och säger så här vi har, vi har slut på idéer Vi vet inte hur vi ska kunna Vi har jobbat så jävla hårt nu för att få världen att bli bättre Vi går in på internet Vi googlar How to make world better, bigger and more Less bazookas Och då kommer det upp Fjärde träffen clutch.se Och så går de in och så bara kör en Google Translate Och så står det Jaha du, smart tänkt men eh, i och med att Google Translate inte funkar på podcast så kan de aldrig höra min idé utan ni har större påverkan på demokratin än jag. Och det är väl så det ska vara. Flera personer ska alltid ha mer påverkan än en person. Fast inte individuellt. <laughs> Okej, okay. det är så jävla kul att sitta med den mikrofonen igen. Men ni hör det vad som höll på att bli där. Det höll på att gå åt helvete och det betyder det handbroms should be dragen i och jag drar i det nu. Jag tackar jättemycket för att du har lyssnat på det här. Och hoppas du fortsätter. Det, det, jag förstår att det kan vara frustrerande att det inte kommer exakt varje vecka. Jämt, jämt, jämt. Men jag uppskattar jättemycket att det finns ett intresse i alla fall. Så att, häng på så ser vi vad det blir. Vad dumt att jag redan sa tusen tack och allt det där. Men jag säger en gång till. Bara... När när när. Gör lite undervåldning mm. här i och sen kom. Tusen tack. Jag älskar er och har ett så satansk bro. <Sess> A gun, a Johnny get your gun, get your gun, get your gun, gun, oh Johnny get your gun! I say. Johnny put it down, bam yo! Johnny get your gun, get, gun, get gun, oh Johnny get your gun! I say. Hatar vilket avsnitt